Входять копач і калитка. Копач. А садочок би отут вас гарний був. Незинка так і проситься, щоб засадить. Грушовку, слив'янку, вишнівку свою мали б. Ви достаньте дерева, а я вам прийшлю садовника. Він пустяк візьме. Побачите, який садок буде годів через три-чотири. Герасим, я ж кажу, що так. У вас на все порада готова. Попачу, а як же. Опит велике діло. Садок влітку, як кожух зимою. Як ви полагаєте, в саму спеку під яблунею полежать, а? А пасіка бджоли гудуть, медом пахне, і господар старий тут походжає. Опит, опит, зараз бачу, чого де треба. Герасим, ви все на витребеньках, на нам той садок. Нам земля потрібна, нема часу по садку ходить на проходку. А це що у вас? Попач, запас. Без запасу в дорозі не можна. Оце взяв у Івановни шматок сала і хліба в дорогу. Герасим, це вже і ви, як Клим. Сьогодні ж неділя, де ж таки снідать? Копач, опит, говоре, запас біди не чинить. Герасим, ви ж поспієте на ранній обід, ну невже ж таки пузирі не дадуть вам попоїсти? Копач, а як буває, не застанеш дома? Герасим, ну то навіщо ж так багато взяли? Копач, не журіться, я маю опит, це порція як раз. Герасим, отакого робітника візьми. За рік і вуха об'їсть, Копач. А тепер ле козак пур ашеве Сом'є є дюкасьєм олюм. Вийшов Герасим сам. От і вчений на язики, а дурний такий, що не каже, а в нього є зайці в голові. Поїхали. Слава Богу, не так мені ті оглядини, як те, що здихався. Тут такі діла, що треба думать, та ще думать, а він слідком ходить за мною, і що не ступінь, то й порада.